Surat ya Quraysh imeteremka maka Mwenyezi Mungu katika sura hii anataja nema alizowafanyia makureshi kwa nyumba yake takatifu ambayo ameilinda na madwi wake. Naye akawapa maskani karibu yake wakapata utukufu na amani na wakawa wanasafiri siku za baridi kwenda Yaman na siku za joto wakaenda shamu kwa ajili ya biashara bila ya mtu yeyote kuletia maovu na hali wa watu jirani zao siku zote wakinyakuliwa na neema hizo zinawajibikia kumwabudu huyo aliyekuwa anawalisha wasipate njaa na akawalinda na hofu bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehma mwenye kurehemu li ila fi kwa alivyozoea makoreshi ila fahim rihlata ashita'i wassayif kwao safari za siku za baridi na siku za joto falyabudu rabb hadal bayt basi mlezi wa, wa nyumba hii alladhi at'amahum Mujuin Ambaye anawalisha wasipatenja na anawalinda na hofu